Moris az elátkozott királyok Ötödik kötet Franciaország nőstény farkasa Prologus. És az előrejelzett bűnhődés a templomosok nagymesterének a mágia tetejéről elhangzott átka továbbra is ott lebegett Franciaország felett. A sors, mint sakfigurákat döntögette le a királyokat. A hirtelen halált halt szép Fülöp, valamint 18 hónappal később meggyilkolt legidősebb fia, 10. Lajos után a második fiú ötödik Fülöp látszólag hosszú uralkodásra volt hivatva. De alig telt el öt esztendő ötödik Fülöp is meghalt, mielőtt még betöltötte volna 30. évét. Egy percre álljunk meg ennél az uralomnál, amely csupán a végzett haladékának tekinthető, az utána következő drámákhoz és összeomlásokhoz képest. Fakó uralom annak számára, aki szórakozottan lapozgatja a történelem könyvét, nyilván azért, mert a lapokat forgató ujjait nem festi pirosra vér. Holott? De nézzük meg közelebbről, miből tevődnek össze egy nagy király napjai, ha a sors ellene szegül. Mert a hosszúnak nevezett ötödik fülöpöt a nagy királyok között lehet számon tartani. A még fiatal ember eréjjel és csellel igazságos úton és bűnáltal ragadta magához a becsvágyak árverésére bocsátott koronát. Egy bebörtönzött konklávé, Egy ostrommal bevett palota, Egy koholt örökösödési törvény, Egy tíznapos hadjárattal letört tartományi lázadás, Egy fogságba vetett nagyúr, Egy bölcsőben megölt királyi gyermek, Legalábbis annak hitte mindenki, Ez jelezte a trón felé vezető útjának állomásait. 1317-ben egy januári reggel, amikor egeket ostromló harangzúgás közepette, kilépett a Reimszi székes egyház kapuján. A vaskirály második fiának minden oka megvolt, hogy győztesnek higgye magát, és módjában állt, hogy folytassa apja nagyszabású politikáját, amelyet annak idején annyira csodált. Izgága családja a kényszerből beadta derekát. A megfékezett bárók beletörődtek a hatalmába, a parlament a befolyása alá került, és a polgárság lelkes ünnepléssel fogadta, hogy ismét erős kezű uralkodó ül a trónon. Feleségét tisztára mosták a náltorony szennyétől. Utódlása biztosítottnak látszott, újszülött fia révén. Végül a koronázás sérthetetlen felséggel ruházta fel. Semmi nem hiányzott, hogy ötödik Fülöp a királyok viszonylagos boldogságát élvezhesse, még a bölcsességnek sem volt hiány, mert békét akart, és ismerte ennek a békének az árát. Három héttel később meghalt a fia. Egyetlen fiú volt, és az ettől kezdve meddő Johanna királyné nem ajándékozta meg másikkal. A nyár kezdetén éhínség pusztította az országot, holtestekkel borítva a városokat. Nem sokkal ezután a téboly söpört végig egész Franciaországon. Miféle vak és zavarosan misztikus lendület? Miféle kezdetleges ábrányja a szentségnek és a kalandnak? Milyen túlfokozottsága a nyomornak? Milyen önkívülete a megsemmisülésnek fogta el a falusi fiúkat és leányokat, a birka marha- és sertéspásztorokat, a kiskézműveseket és fonó leányokat, nagyrészt 15 és 20 év közötti fiatalokat, hogy hirtelen elhagyják családjukat, falujukat, és mezítláb, pénz nélkül és táplálék nélkül felkerekedve kóbor bandákba verődjenek. Egy keresztes hadjárat homályos terve adott okot erre az exoduszra. Ez a téboly valójában a templomos rend romjaiból csírázott ki. Sok templomost a börtönök, a perek, a kínzások, az izzóvas vas kicsikarta vallomások és a lángok közt égő társaik látványa félig megőrített. A bosszú vágya, az elvesztett hatalom utáni nostalgia és a keleten tanult mágia néhány fogásának ismerete fanatikussá tette őket, és még félelmetesebbé váltak azáltal, hogy egyszerű papi öltözék vagy a kézműves zubbonya alatt rejtőztek. Titkos társaságot alakítottak, és a megégetett nagymester helyébe lépett ismeretlen nagymester rejtélyesen továbbított parancsainak engedelmeskedtek. Ezek az emberek egy télen hirtelen falusi prédikátornak csaptak fel, és, mint a rajnai monda furujása, maguk után csalogatták Franciaország ifjúságát, Amint hirdették, a Szentföld felé. De valódi szándékuk a királyság veszte, és a pápaság romlása volt. És a pápa is, meg a király is tehetetlennek bizonyult, az ország utakon vonuló rajongó hordákkal szemben. Ez az ember folyam minden útkereszteződésnél hatalmasabb dagadt, mintha a Flandria, Normandia, Bretagne, Poátú földjét megbabonázták volna. A tízezernyi, húsz ezernyi, százezernyi kis pásztor titokzatos találka felé menetelt. papok, hitehagyott szerzetesek. Zsiványok, tolvajok, koldusok és szajhák csatlakoztak a seregükhöz. A menet előtt keresztet hordoztak, de a kereszt mögött tülekedő leányok és fiúk a legrútabb szabadosságnak, a legvisszataszítóbb kicsapongásoknak hódoltak. Ha a százezernyi csavargó, rongyokba burkolt bandája belépett egy városba, hogy ott alamizsnát kolduljon, Utána tüstén fosztogatni kezdett. És a bűnözés, amely előbb csak a lopás következménye volt, hova tovább egyfajta rossz hajlam kielégülésévé vált. A kis pásztorok egy egész éven át pusztították Franciaországot. Rendezetlenségükben bizonyos tervszerűség nyilvánult meg. Nem kimélték sem a templomokat, sem a kolostorokat. Párizs rémülten figyelte, miként árasztja el utcáit, e és miként inti őket nyugalomra palotája ablakából ötödik Fülöp király. A kispásztorok ekkor azt követelték az uralkodótól, hogy álljon seregeik élére. Ostrommal bevették a sátelét, megölték a párizsi királybírót, kifosztották a Saint-Germain-de-Pré-apátságot. Azután egy újabb parancs, épp olyan rejtélyes, mint az előző, amelyre összeverődtek, a délfelé vezető utakra irányította őket. A párizsiak még reszkedtek, amikor a kispásztorok már előzönlötték orleánt. A Szentföld messze volt, ezért Bors, limos Szent, valamint Périgord és Bordó körzete, Gászkonyi és Ágenvidéke szenvedte meg a dühüket. Huszonkettedik János pápa nyugtalanul figyelte az Avignonhoz közelgő áradatot, és kiátkozással fenyegette az álkereszteseket. De azoknak áldozat kellett, és kapóra jöttek a zsidók. Ettől kezdve a városi lakosság örvendezett a mészárlás láttán, és fraternizálni kezdett a kispásztorokkal. Lektőr, óvillár, Káztel-Szárászín, Albi, Auch, Toulouse. Egyik gettóban 115 halott, a másikban 152. Egyetlen város sem akadt Lángedokban, amelyben engesztelő áldozatgyanánt, ne rendeztek volna tömegmészárlást. Verdonszunk-Garonban a zsidók védekezésül tulajdongyermekeiket dobálták a támadókra. Aztán egymás torkát vágták el. Nehogy az eszeveszettek kezére jussanak. Ekkor a pápa kiadta a parancsot püspökeinek, a király pedig bíráinak, hogy vegyék védelmükbe a zsidókat, mert szükségük volt kereskedelmi tevékenységükre. A kárkásztoni királybíró segítségére siető foá grófjának szabályos csatát kellett vívnia, amelynek során az Egmorté mocsaraiba szorított kis pásztorok ezrei pusztultak el. Lemészárolták, kardélre hányták, vízbe folytották őket. Franciaország földje saját vérét itta, saját fiatalságát falta fel. Papok és királyi tisztviselők közösen vették üldözőbe a menekülőket. A városok kapuit bezárták előttük, sem élelmet, sem szállást nem adtak nekik. Végül a kévenni átjáróknál körül zárták őket, és az elfogottakat húszasával, harmincasával fürtökben akasztották fel a faágakra. Az életben maradtak bandái még csak nem két éven át kóboroltak, míg nem végül Itáliában nyomuk veszett. Franciaország Franciaország teste volt súlyosan beteg, és alig enyhült az egyik kór, a kis pásztorok láza, feltűnt az újabb csapás, a leprásoké. Vajon minnyájan felelősek voltak-e ezek a roncsolt, húsú, hullarcú, csongban végződő karó szerencsétlenek, ezek a bélpoklós telepekre zárt párják, akik maguk között szaporodtak a fertőzött dögletes bűzű falvakban, ahonnan csak kereplőt forgatva mozdulhattak ki. Vajon ők voltak-e teljes mértékben vétkesek a vizek szennyezettségéért? Ugyanis 1321 nyarán a források, a patakok, a kutak és a ciszternák vize igen sok helyen mérgezetté vált és Franciaország népe ebben az esztendőben szomjúságtól lihegett bővizű folyói mentén. Csak rettegve csillapíthatták szomjukat a vízzel, és minden korty után a haláltusát várták. A templomosok keze volt vajon a dologban? Ők készítettek emberi vérből, vizeletből, varásfüvekből, porrátört siklófejből és varangylábbból, Átdöfött szentostyából és szajhák szőréből valami roppant erős mérget, amelyet aztán a fáma szerint a vizekbe szórtak. A templomosok lázították fel a bélpoklosok elátkozott népét, amint némely leprás vallotta a kínzások során. És az ő sugallatukra akartak elpusztítani vagy leprával megfertőzni minden keresztény. A baj Poátúban kezdődött, ahol ötödik Fülöp király ideiglenesen tartózkodott. Aztán gyorsan elterjedt az egész királyságban. A városi meg a vidéki nép megrohanta a lepratelepeket, hogy kiírtsa a hirtelen közellenséggé vált betegeket. Csupán a terhes asszonyokat kímélték, de őket is csak addig, amíg szoptattak. Aztán mágjára kerültek. A királyi bírák ítéleteikkel fedezték az öldöklést, amelyhez a nemesség adta a fegyvereseket. Ezután ismét a zsidók ellen fordultak, azzal vádolva őket, hogy cinkosak egy kiterjedt és bonyolult összeesküvésben, amelyet állítólag a granadai és a tuniszi mor királyok terveltek ki ha Franciaország egy gigantikus emberáldozatokkal akarta volna csillapítani szorongását és akkodalmát. Az Akvitániában lengedező szellőt a mágiák szörnyű bűze itatta át. Kinomban a kerület zsidóit égőveren bevetették, Párizsban azon a szigeten égették meg őket, amely szemben a királyi palotával gyászosan a nevüket viselte. Azon a szigeten, ahol Jacques de Mollé ajkáról elhangzott a végzetes profécia. És meghalt a király is. Meghalt a láztól, meg a gyötrelmes kínokat okozó bélbetegségtől, amelyet Boatóban öröklött földjén szerzett. Meghalt, mert ivott királysága a vizéből. Haldoklása öt hónapig tartott, ez alatt iszonyú fájdalmak emésztették, és csontvázsá soványodott. A long campi vitette magát, és reggelenként megparancsolta, nyissák ki szobájának minden ajtaját, hogy az arra járók ágyához léphessenek, és akkor így szólt hozzájuk. Íme én vagyok Franciaország királya, a ti legfőbb nagyuratok. Az egész királyság legszegényebb embere, mert nincs köztetek senki, akivel ne cserélném el sorsomat. Gyermekeim, jól nézzétek meg gyarló uralkodótokat, és ajánljátok szíveteket Istennek, mert láthatjátok, miként játszik szent akarata szerint e világ teremtményeivel. 1322-ben a három királyok napja utáni napon Megtért őseihez Szándöniben, anélkül, hogy feleségén kívül bárki más megsiratta volna. Pedig igen bölcs király volt, és a közjavát szolgálta. Minden királyi területet elidegeníthetetlennek nyilvánított. Egységesítette a pénzt, a súlyokat és egyéb mértékeket. újjászervezte szervezte az igazságszolgáltatást, hogy az sokkal méltányosabban ítélkezzen. Megtiltotta a közhivatalok halmozását és a főpapok részvételét a parlamentben. Megteremtette a pénzügyek külön adminisztrációját. Neki köszönhető a földhöz kötött jobbágyok felszabadításának kiterjesztése. Azt akarta, hogy államaiban teljesen felszámolják a jobbátságot. Olyan nép uralkodója akart lenni, ahol az egyén, miként a természet megalkotta, az igazi szabadság élvezője. Elkerülte a háború kísértéseit, számos belső helyőrséget megszüntetett, hogy a határmentieket megerősítse, és mindig jobban kedvelte a tárgyalásokat az ostoba harci kalandoknál. A nép még nem volt elég ahhoz, hogy belássa, az igazság és a béke súlyos pénz áldozatokat kíván. Hová tűntek? kérdezgették. A jövedelmek, a désmák és az annaták. Hová tűnt a lombardok meg a zsidók pénze, amikor kevesebb alamisnát osztanak, amikor már régóta nem rendeztek lovas felvonulásokat, és nem emeltek épületeket. Hová lett az a töméntelen pénz? Az átmenetileg meghódolt nagy bárók, akik a vidéki zavargások idején félelemből olykor az uralkodó köré húzódtak, türelmesen kivárták a reváns idejét, és megenyhülten szemlélték annak a fiatal királynak a haláltusáját, akit nem szerettek. A hosszúnak nevezett ötödik fülöp, ez a magányos ember megelőzve korát általános értetlenséggel találkozott. Csak leányok maradtak utána. Az ősi törvény, a férfiak törvénye, amelyet saját számára emelt törvényé, kizárta őket a trónöröklésből. A korona így öccsére, Marsi Károlyra szállt, akinek intelligenciája épp oly középszerű volt, mint amilyen szép az arca. Valoá grófia, ez a nagy tekintélyű férfiú, Robert, ártoá valamennyi kapeting rokon és a reakciós bárók ismét győzedelmeskedtek. Végre megint szóba kerülhetett a keresztes hadjárat. Újra beleavatkozhattak a császárság intrikáiba, mesterkedhettek a pénz árfolyamával, és gúnyosan figyelhették az angol királyság nehézségeit. Mert Angliában egy léha, felületes, tehetetlen király, a kegyence iránt érzett szenvedélyének rabja, hadakozik báróival és püspökeivel, és ő is alatvalói vérével áztatja királyság a földjét. Mert Angliában egy francia hercegnő megalázott feleségként megcsúfolt királynéként remeg az életéért, s hogy létét mentse, összeesküvéseket szű, és bosszúról álmodik. Mintha Izabella a vas király leánya és negyedik Károly francia királynővére a csatornán túra is magával vitte volna a templomosok átkát.